Olen Jari Hiltunen, ulvillalainen kirjalliskriitikko. Käsittelen tässä esittelyssä Tiina Raivaaran kirjaa, jonka hän kirjoitti viime, viime vuonna 2016 keväällä ilmestynyt Korppinaisia. Nimestä huolimatta Korppinaiset ei ole mikään välttämättä naiskirja, vaan siinä on päähenkilön mies, jonka nimi on Johannes. Johannes on tuttu Raivaaran Edellistä romanista, jonka nimi on Yö ei saa tulla, se on vuotta aikaisemmin ilmestynyt. Nämä kaksi kirjaa, Yö ei saa tulla ja Korppinaiset muodostavat keskenään romaniparin. Romanin alussa Johannes on 23-vuotias ja hän kertoo yrittäneensä humalapäissään vuosia aikaisemmin surmata. Rakastettunsa nimeltä Aalo. Aalo, saa, Aalo lähettää kuitenkin kirja Johannekselle romani alkupuolella ja siitä Johannes huomaa, että tämä onkin tämä Aalo hengissä. Ja Johannes päättää muuttaa Helsingistä pois takaisin synnynseudulleen, jossa hänen isovanhemmilla on vanha puutalo ja hän muuttaa sinne yksin. Hänellä on ajatus, että hän veisi jonain päivänä Aalo myös sinne. Kun hän tulee tämän isovanhempiensa talon pihalle, niin hän huomaa talon olevan hyvin huonossa kunnossa ja pihalla on outo mies kirveen kanssa vastassa. Mies esittäytyy Jaakoksi. Hän asuu vuokralla ja pitää talosta huolta jollakin lailla. Johannes asuu viikkoja tässä talossa ja mietiskelee isänsä kuolemaa, joka paljastuu hyvin mystiseksi. Talosta löytyy vanhoja verinsiä lakanoita ja pihalta yllättävästi Johanneksen isän hauta, josta joku on pitänyt huolta monta vuotta. Näin kirjassa mietitään Johanneksen isän kuolemaa ja Aallon olinpaikkaa ja Johanneksen näitä murheita. Sitten näkökulma kääntyy Amerikkaan, koska Aalo Lähettää sieltä viestin ja pyytää Johannesta siirtymään sinne hänen luokseen, ja kun Johannes lähtee Amerikkaan, niin tämä kirja siirtyy tavallaan vähän niin kuin toiselle tasolle, ja nyt tähän tulee mukaan sitten enemmän näitä ihmisiä. Ja kuin jatkan tästä tarinasta eteenpäin, niin kerron hieman Tiinasta. Tiina Raivaara on Ansioitunut sekä tieto että kaunokirjailijana. Hän on tehnyt väitöskirjan perinnöllisyystieteestä ja tämä biologitaustani näkyy kyllä hänen kaikissa kaunokirjoissansa. Häneltä on tähän mennessä ilmestynyt neljä romaania ja novellikokoelma, joka voitti Runeperin palkinnon ja sitten yksi tieto, tietokirjakin, tai itse asiassa kaksi hänen Viime vuonna ilmestyneen syksyllä sitten toinen kirja tämmöisestä tietoartikkeleiden kirjoittamisesta. Vuonna 2015 Tiina Raivaaralle myönnettiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. Nyt jos ajatellaan Tiinaa tällaisena prosaistina, niin hänellä on yleensä... Ollu tyypillistä tämmöisten kauhuromanttisten luontokuvien maalailuja. Hän käyttää tämmöisiä usein vähän niin kuin vertauskuvana romaani- tai novellihenkilöiden piirteistä. Niiden kautta hän kuvaa henkilöiden heikkouksia ja sokeita alueita tai kipupisteitä. Tiina Raivaaran biologitausta näkyy siinäkin, että eläimet on hänelle tärkeitä jopa ihan henkilöinä. Ja varsinkin linnut ja koirat niin pääsee säännöllisti kerronnan keskiön. Tiinan kerronta on aika aukkoista, että sitä ei välttämättä ole hirveän helppo lukea, eikä se on hirveän vihteellistä tai helppoa katsoa. Että että semmonen lukija, joka on tottunut sujuviin lukuromaneihin, niin ei varsinkaan Tiina Raivaara vanhimmista kirjoista niin ehkä hirveesti tykkää. Tässä Korppinaisissa niin aika jännästi laitetaan kyseenalaiseksi niin semmonen oikea tarina tai näkökulma. Kun ensiksi liikutaan ihan pitkään aikain niin tahdissa ja hänen näkökulmasta, niin sitten kun tulee tämä näkökulmanvaihdos Amerikkaa ja Aalo saa enemmän ääntä, niin siinä vaiheessa tämä lukijan automaattinen käsitys Joanneksen oikeasta tarinasta menettää merkityksensä. Romanikertojen keskeinen näkökulma näyttää miehiseltä, mutta voi olla, että korppinaisten kokonaisvaltainen tulkinta vaatisi enemmän tämmöistä naisellista näkemystä. Eli voi olla, että Tiina Raivaara on kirjoittanut tämän lain naislukijoille tämän Korppinaiset-kirjan. Raivaara on psykologinen kirjailija ja yksi hänen keskeinen aihepiiri, jota hän on käsitely jo vuosikaudet, niin on miehessä piilevä pahuus ja miesten sokeus omille heikkouksilleen. Tämä Johanneksen pitkä kujajuoksu niin muistuttaa aika paljon Tiina Raivaaran pienosomania nimeltä Laukaisu. Se on vuodelta 2014, jossa perheen isä kehittyy synkellä tavalla perheensä surmaajaksi. Korppinaisessakin on päähenkilömies tavallaan murhaajan roolissa. Ja sitten hän toipuu tästä surmatyö morkkiksesta ja rupeaa miettimään enemmän rakkausasioita, mut kuolema pimentää tämän, tämän rakkauskerronnan tämän tästä. Korppinaiset on aika filmor henkinen, eli siinä on tämmöistä vähän niin kuin amerikkalaista tumman elokuvan sävyä hyvin tyylikkäästi ja varsinkin varislinnut aiheuttavat päähenkilölle kaikenlaisia kauhuhetkiä, joista sitten päästään eteenpäin. Tiina Raivaara nauttii aika paljon tämmöstä liiottelusta, että varsinkin henkilökuvauksessaan, ja aika yli lentää välillä Aallon ja sitten tämmöisen synkän naishoitajahmon, kuin Eeva Hiltusen kuvaus. Aalo on ollut aikaisemmin voimakkaan terve, nythän hän on hyvin rikkinäinen henkilö ja häntä hoitaa romanin lopussa vanha sairaanhoitaja, joka vaikuttaa hyvin tunnottomalta hirmulta, jolta ei paljon myötätuntoa potilaalle satele ei myöskään Aalolle. Tiina Raivaaralle ulkomaalaisten kirjailijat ovat tärkeitä esikuvia ja korppinaisten innoittajana on toiminut amerikkalaisen Edgar Allan Poen kirjat ja tekstit. Tavallaan Tiina Raivara kuvaa näitä Poen klassisia kauhukuvia niin uudella tavalla. Korppinaisissa Johannes ja Aalo jopa vieraileva Poen kotona, eli vanhassa kodissa New Yorkissa. Ja samalla Aalo kertoo. Johannekselle, että, tämä on, että hän on sairastunut vakavasti. Tämä on suoraan sidoksissa Poun tarinoihin, jossa on paljon miehiä ja joiden rakastetut kuolevat ennen aikoja sairauksiin. Tässä kohti kirjaa Johanneksen kohtalo näyttää aika lailla sinetöidyltä, eli Aallon kanssa yhteiselämä jää todennäköisesti aika lyhyeksi. Korppinaisten tulkintaa löytää löytyy suoraan polta. Alo nimittäin kertoo oppineensa amerikkalaiselta kirjailijalta, että tämä runoissa ja noveleissa kuolemaa saatetaan pelätä jopa niin paljon, että se muuttuu kauniiksi. Korppinaisten tyylitavoitteena onkin tällainen kuolemaestetisointi tyylikkäiden kaukuvien avulla. Korpinaisissa Odotellaankin tämmöistä väijämätöntä kuolemaa. Johanneksen lähisukulaisten joukosta löytyy lääkäreitä ja hoitajia, jotka ovat erikoistuneet juuri kuolemansairaiden elämän pidentämiseen, jopa keinoja kaihtamatta. Tämmöiseksi ydinsanomaksi tai etokseksi muotoutuukin romaanissa, että kuolema ei voi paita, vaan sen on oltava osa luonnollista elämän elämänkulkua. Sellaisena kuolemaa ei ole mörkö, vaan ihan vapauttava asia. Tämä eläinkuvaus, mihin jo aikaisemmin viittasinkin, niin se on, se on todella konkreettista tässä korppinaisissa. Romaani kertoo kohteli eläimiä ja kasveja niin kuin ihmisten veroisina romaanihenkilöinä. Korpeista tulee tavallaan vähän niin kuin tuomareita, jotka jakavat oikeutta silloin, kun ihmisten kyvyttömyysoikeuden toteutumiseksi on näkevissä. Tämmöisiä tekstejä Tiina Raivaara on aikaisemmin kirjoittanut. Aikoinaan hän voitti Martti Joenpolven novellikilpa vuonna 2006 semmoisella novellilla kuin Sääkset. Tässä Sääksien muuttoa kuvaavassa novellissa kertoo ja lopulta sulautui itsekin luonnon osaksi. Raevaaran proosassa luonnollisen vapauden kaipuu korostuu varsinkin tekstien lopussa ja huipennuksissa. Korppinaisissa tartutaan jopa käsiaseisiin hirmutöiden estämiseksi. Lopullisen ratkaisu avaimet kirjailija antaa kuitenkin korppien kynsiin, aivan niin kuin Alfred Hitchcockin elokuvissa. Avara luonto on maakiselle kertojalle runsauden sarvi. Tiina Raivaaralla tämä on merkinnyt moniselitteisen maalaismiljaan sommittelua. Yksi esimerkki on hänen aikaisempi romaaninsa Hukkajoki, joka on vuodelta 2012. Siinä maalaismiljön merkitys on miltei suurempi kuin kivuloista ja paljon kärsineiden romaanihenkilöiden.